sholallahu arhim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin sholatu wassalamu ala al mabauthi rahmatal alamin nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid amma ba'd Kita masih melanjutkan pembahasan Kitab Syarhu Sunnah Karya al Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani Rahimahullahu Ta'ala Baik kita akan membaca Keyakinan seputar iman di halaman 18 Berkata Al-Imam Al-Muzani Rahimahullahu <coughs> والإيمان قول وعمل واعتقاده بالجنان قول باللسان وعمل بالجواره والأركان وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا إصيان ولا نجب لتحسينهم الجنان بعد من أوجب بعد من أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار. Begini tentang keimanan Di dalamnya ada banyak pembahasan Seputar keyakinan ahli sunnah dalam masalah iman Saya poinkan 9 pembahasan Saya dilihat di halaman 19 Yang pertama tentang definisi iman <coughs> Ya. Kata beliau wal iman wa amal. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Jadi ini definisi iman di kalangan as-salaf. Iman itu dari sisi bahasa apa yang disebutkan dari sisi istilah ya. Adapun iman dari sisi bahasa itu artinya alikrar, artinya dia menetapkan sesuatu. Dan ini bahasa alikrar lebih bagus dari sebagian yang membahasakan bahwa iman secara bahasa bermana at-tasdik, bermana pembenaran. Sebab kalau dia akui, dia tetapkan Itu sudah masuk di dalamnya, dia membenarkannya ke kadar lebih tinggi Iya Dan penggunaan secara bahasa ini Ada di dalam Al-Quran Contohnya misalnya Ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf Sebagaimana di dalam Kisahnya di surah Yusuf jadi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini mengatakan kepada ayah mereka bahawa Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala. Maka mereka pun datang membawa bayu gamis Nabi Yusuf yang sudah berlumuran darah palsu. Kemudian mereka berkata, Wama anta lana. Walaupun nas haditin, dan engkau heh ayah kami, engkau tidak beriman kepada kami, walaupun kami ini jujur. Di sini iman, kemudian iman secara bahasa. Sehingga engkau heh ayah kami, engkau tidak membenarkan, tidak menetapkan apa yang kami sebutkan, walaupun kami ini jujur. Jadi iman secara bahasa adalah apa? Alikrar. Adapun secara istilah. Iman itu ada dua penggunaan Ada mana khusus dan ada mana Umum Di mana khususnya Iman itu Masuk di dalamnya Di mana khususnya Iman itu masuk di dalamnya Amalan-amalan hati Disertai dengan amalan badan yang membenarkan Apa yang ada di dalam hatinya Dan itulah rukun iman yang enam keimanan billah, keimanan kepada Allah, keimanan kepada keimanan billahi wa malaikatihi, para malaikat wa kutubihi, kitab-kitab wa rusulihi, para rasul, wal yaumil akhir, keimanan kepada hari akhirat, wal qadari khairihi wa syarrih. Dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruknya. <tuh> nah, jadi itu yang disebut dengan nama iman. Secara istilah dengan makna yang khusus. Adapun makna umum dari iman, ini yang disebutkan oleh penulis di sini. Iya. Iman itu qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Kalau lebih rincinya dikatakan ma'atiqadihi bil jina jibdul janan bersama dengan keyakinan dalam hati qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan disertai juga dengan ucapan oleh lisan dan da oleh anggota dan bagian tubuh iya jadi ini dua qaulun wa amal qaulun wa amal jadi ucapan itu dalam mana iman ada dua ada ucapan lisan ada ada ucapan hati ada ucapan lisan enggak ada ucapan hati amalan ada dua ada amalan anggota badan enggak ada amalan hati ada amalan hati jadi kalau begitu kalau dirinci semuanya, berarti iman itu ada tiga. Ada yang terkait dengan keyakinan hati, ada yang terkait dengan ucapan lisan, dan ada yang terkait dengan amalan anggota tubuh. Inilah bahasa yang membahasakan bahawa iman itu adalah al itiqad bil-janan, keyakinan di dalam hati. wal qawlu bil-lisan, ucapan dengan lisan. Wal-amalu bil-jawarihi wal-arqal, beramal dengan Jawahir anggota tubuh dan bagian dari tubuh. Ini tidak bertentangan ya. Jadi definisi definisi salaf tentang iman, walaupun konteksnya berbeda tapi makna yang mereka inginkan adalah sama. Dan iman adalah kaulun wa amal. Ini ucapan para salaf. Tidak ada silam pendapat di dalamnya. Imam al Bukhari, rahimahullah. Menyebutkan bahawa dirinya menjumpai lebih dari seribu guru. Dan semua guru itu berkata bahawa iman, qaulun, wa amal. Adalah ucapan dan amalan. Iya. Dari sini Imamul Muzani ini menukil. Kesepakatan para ulama bahawa iman adalah qaulun, wa amal. Ucapan dan amalan. Maka itu cakupan. Atau ma'na ma iman, ma'na ma ucapan dan amalan dalam definisi iman. Ya. Ma'na ma ucapan dan amalan dalam definisi iman. Nah. Maka dari sini, Bisa diketahui bahawa iman itu luas ya. Ada dari keimanan terkait dengan ucapan lisan. Seperti dia bersyahadat la ilahillallah muhammad rasulullah. Amar ma'ruf, nahi mungkar, bertutur kata yang baik, berzikir, membaca Al-Quran, da'wah ilallah, dan sebagainya dari ucapan dan perbuatan apa? Lisan. Ada amalan dengan anggota tubuh, mengingkirkan gangguan dari jalan, membantu orang lain, berjihad fi bilillah, dan sebagainya dari amalan enggota tubuh. Ada juga dari amalan hati. Iya. Dari keikhlasan, rasa takut, rasa harapan, rasa apa namanya cinta, kemudian tawakal dan selainnya dari amalan-amalan hati. Jadi kalau dilihat bahawa iman ini cabang-cabangnya sangat banyak sekali. Iya. Uraiannya banyak. Di dalam Hadith Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al iman itu berbidang 70 syu'bah alaha qaul la ilaha illallah wa adanah imatatul ada'ani tariq wal haya'u syu'batun minal iman iman itu lebih dari 70 cabang 73 hingga 79 cabang Ya, jadi sebut dulu banyak cabangnya iman. Kemudian Nabi memberi tiga contoh. Dan tiga contoh ini mewakili pembahasan iman. Yang pertama, kata beliau, A'laha, paling tingginya, Ucapan, La ilaha illallah. Paling bawahnya, Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa? Menyingkirkan gangguan. Ucapan atau amalan atau keyakinan. Amalan anggota tubuh. Hmm. Baik. Kalau walhaya ushok batul minal iman. Rasa malu adalah bagian dari keimanan. Ini apa? Ini terkait dengan amalan hati. Kena rasa malu itu letaknya di dalam hati. Walaupun tampak pengaruhnya di mana? Di badan. Kalau kadang orang malu, memerah mukanya, gerak geriknya kelihatan. Ya. Tapi itu asalnya malu itu dari amalan apa? Amalan hati. Jadi Nabi yang tiga contoh iman Ada yang terkait ucapan Ada yang terkait amalan Ada yang terkait keyakinan ya, Maka seakan-akan Seluruh darjaban iman itu Tidak keluar dari tiga hal Dan inilah yang ditakrir Oleh para as-salah Itu semuanya disebut Sebagai iman ya. Kemudian kata beliau, boleh Wahumasyiani Wanihomani waqarinani ini pembahasan keterikatan iman atau keterikatan amalan pada iman. Wahuma siyani wanidhamani waqarinan. Keduanya, keduanya apa maksudnya? Hmm? Ucapan dan amalan. Keduanya itu kolunda amalan. Ucapan dan amalan ini, duanya adalah siyani, Sejalan wa niẓāmani sesusunan wa dan pergandengan ya jadi ini sama antara qaul dan apa amal antara ucapan dan amalan di dalam definisi iman la nufarriqu bainahuma kami tidak membedakan antara keduanya inilah Keyakinan kayak salaf semuanya dianggap dari iman tidak dibedakan antara keduanya. La imana illa bi'amal. Tidak ada iman kecuali dengan amalan. Dan sebaliknya, wala amala illa bi'iman. Dan tidak ada amalan kecuali dengan iman. Ya, Di sini beliau ingin membantah kelompok murjiah. Yang mereka mengeluarkan amalan dari apa? Penamaan iman kelompok murjiah yang mengeluarkan amalan dari penamaan iman iya dia ingin jelaskan bahawa amal itu masuk di dalam iman masuk di dalam keimanan dia sama dan sama di dalam definisi assalam tidak seperti ucapan kau sebagian murjiah ada yang mengatakan bahawa Iman itu atau amalan tidak masuk dalam iman. Ada juga yang mengatakan bahawa amalan itu penyempurna saja dalam iman. Bukan syarat wujud, tapi syarat kamal. Ini bahasa-bahasa orang-orang murjiah. Iya. Adapun pun salaf rahimahumullah ta'ala mereka menegaskan bahawa Qaulun, iman itu qaulun dan amal wa amalun, ucapan dan amalan dua-duanya sama di dalam keimanan, tidak dibedakan iya tidak ada keimanan, bahasa lainnya ya seperti bahasa uh, Imam Syafi'i tidak ada iman kecuali dengan keyakinan, dengan niat dan tidak ada keyakinan kecuali dengan tidak ada iman kecuali dengan niat dan ucapan, dan tidak ada niat dan ucapan kecuali dengan amalan, dan tidak ada niat, ucapan, dan amalan kecuali dengan mutabah, mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari bahasa-bahasa yang dipakai oleh as-salaf di dalam hal ini. Dalil-dalilnya yang menunjukkan bahawa amalan masuk ke dalam iman itu sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wa ma umiru. Ilah liyabulillahha mukhlisin lahud din hunafa, wajukim salat, wajatul zakat, wadalika dinul kiyim. Tiada mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya sebagai orang-orang kufa, orang-orang yang hanif, lurus di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan Mereka mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Nah, jadi disebut di sini, beramal dengan perintah, beribadah, keikhlasan, al-hanifiya, mendirikan sholat, dan dimaklumi sholat itu, ada ucapan lisannya, dikir-dikir, dan ada pula keyakinan hatinya, dalam bentuk khusyuk, dan ada pula, amalan anggota badannya, dimaklumi ya sholat. Zakat, zakat itu dari amalan badan, dia keluarkan, zakatnya hanya saja disertai dengan, niat yang baik di dalam hati. Jadi terlihat ya bahwa amalan itu masuk tanpa sekali di dalam ayat. Dan di akhir ayat dikatakan wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Jadi semuanya dianggap agama. Semuanya masuk di dalam kategori apa? Iman. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala innama almu'minuna alladziina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu Zadatkum imanana wa ala rabbihim yatawakkalun alladheena yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaa'ika humul mu'minuuna Jadi katakan sungguh orang-orang yang beriman itu hanyalah ini pembatasan niatna ya, orang yang beriman Mereka apabila disebut nama Allah bergetar hatinya ini yani, dari amalan hati ya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Mereka bertambah keimanan Dan mereka bertawakal kepada Allah Ini tiga amalan hati Mereka mendirikan solat nah, Ini terangkai ya Terangkai dari tiga hal Dan terhadap rezeki yang kami berikan Mereka menginfakan nah, Kemudian dikatakan Ulaika Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan menunjukkan bahawa dalam definisi iman, amalan itu masuk di dalam keimanan itu adalah bagian dari apa? bagian dari keimanan okay, maka inilah, akidah as-salaf keyakinan as-salaf terkait dengan masalah iman kemudian kata penulis rahimahullah "Wal walmu'minuna fil imani yatafadalun Nah, ini pembahasan tentang kaum mukminin berjenjang-jenjang dalam keimanan. Ya. Di dalam keimanan berjenjang. Kerana apa namanya? Iman itu keadaan umumnya Yazidu Wayangkus. Bertambah dan berkurang. Yazidu bita'ah Wayangkusuh Bilma'asyah. Bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemasiat Jadi ini sudah lengkap ya pembahasan iman. Karena itu kalau pembahasan iman itu suara muslimat di atas akidah Ahlussunnah bersih dari penyimping dari penyimpangan kaum wa'idiyah dan orang-orang Murjiah dia kumpulkan lima hal dalam iman. Diyakini bahwa iman adalah ucapan, iman adalah amalan, dan iman adalah keyakinan. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Ini lima hal dia yakini, maka insyaAllah dia akan selamat di pembahasan iman. Iman itu bisa bertambah. Dan pertambahan iman di dalam Al-Quran disebutkan dalam banyak ayat. Hampir ada 10 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pertambahan iman. Saya sudah baca kan tadi satu ya. Di antaranya ayat yang lain, ma imanihim supaya mereka bertambah keimanan di samping keimanan yang telah mereka miliki walladzinhtadau zadahum huda orang yang mendapat petunjuk ditambah lagi petunjuknya jadi menunjukkan bahwa iman itu bertambah nah, kalau iman bisa bertambah berarti apa Hah? bisa berkurang itu pastinya kebalikannya iya karena itu orang yang beriman dikatakan wa idza ma unzilat surah Apabila uh, diturunkan surah, maka orang-orang yang beriman itu zaddat kum imanan wahum yestabu bertambah keimanan dan mereka bergembira. Tapi orang-orang kafir dikatakan zaddat kum ila rizsihin mereka bertambah kenistaan di atas kenistaan yang mereka milik. Semakin, berta, semakin bertambah kekafirannya, kenistaannya semakin berkurang. Keimanannya. Ia antara dalil bahawa iman itu berkurang juga adalah hadit riwayat Bukhari Muslim tentang syafaat tentang kisah orang yang keluar dari neraka. Yakrujuminan nar mankalah la ilaha illallah wa fi qalbihi wasdnu shairatin min khair akan keluar dari neraka siapa yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar jleih dari kebaikan. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin minan minal iman akan keluar dari neraka orang yang dia orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada kebaikan sebesar bur bur gandum dari kebaikan wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu Darrah ini bijian yang paling kecil, yeah, bijian yang paling kecil. Satu darrah dari kebaikan. Jadi perhatikan ya, semakin kecil, semakin kecil, tapi itu bermanfaat. Tetap disebut sebagai khair, disebut sebagai iman. Maka ini menunjukkan bahwa iman itu bisa apa? Bisa berkurang. Dan diantara dalil juga adalah hadis Abu Said Al Khudri, riwayat Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersaidah. Man raa min kumunkaran, faliu gyirku biadi. Faih lim yistatig fabi lisani. Faih lim yistatig fabi qalbihi. Wadalika. Allahul Iman. Siapa diantara kalian yang melihat kumunkaran hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia rubah dengan lisannya. Dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Maka itu selamah lemah keimanan. Jadi ada yang paling lemahnya ya. Ia. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa mah. Berkurang nah, Di sini letak kekeliruannya Orang-orang Khawarij Orang-orang Al-Wa'idiyah Dan orang-orang Murgiyah Al-Wa'idiyah itu ada dua kelompok kelompok Khawarij dan Mu'tazilah Mereka semuanya bersepakat Bahawa pelaku dosa besar Itu kekal di dalam neraka Di hukum akhiratnya sepakat Tapi di hukum dunianya Orang Khawarij mengatakan Pelaku dosa besar kafir keluar dari Islam Adapun orang-orang mu'tazila mereka katakan pelaku dosa besar bukan kafir bukan mukmin tapi fi manziratin baina manzilataini. Ah ini orang-orang wa'idiyah. Kenapa mereka menyimpang seperti itu? Mereka katakan bahwa iman itu satu bagian saja. Tidak bertambah tidak berkurang. Jadi satu bagian. Iya. Jadi kapan sebagian dari iman ini hilang, maka hilang seluruhnya. Hilang seluruhnya. Ya, kalau dia berbuat dosa besar, hilang sebagiannya. Maka dia kafir. Menurut hukum mereka. Kekal dalam neraka. Kerana dianggap imannya semuanya apa? Hilang. Nah, ini pokok kesesatan mereka. Orang-orang. Siapa? Al-Wa'idiyah. Kalau Al-Murjiah. Seperti itu juga keyakinannya. Tapi terbalik. Al-Murjiah ini mereka mengatakan amalan tidak masuk ke dalam iman. Mereka mengatakan bahawa dosa tidak membahayakan apa? Iman. Jadi berdosa apapun tidak membahayakan imannya. Kerana mereka menganggap bahawa Iman itu satu bagian saja. Jadi kalau dia berbuat dosa itu kan Sebagian dari imannya hilang. Tapi yang sebagian lainnya masih tetap. Kaedah mereka kalau tetap sebagian iman maka tetap seluruhnya. Nah ini kebalikannya apa? Al-Wa'idiyah Kalau al dia tadi Hilang sebagian iman Hilang Seluruhnya Kalau ini tidak Tetap sebagian iman Maka tetap Seluruhnya Karena itu bagi orang-orang murjiah Peminum khamar Pezina Pelaku dosa besar Itu sama saja Dengan orang yang Rajin sholat di masjid ya, Rajin beribadah Sebab iman itu bagi mereka cuma apa? Satu bagian Dan ini Kesesatan Jelas ya? Sudah kita terangkan bahawa iman Apa? Bertambah Dan berkurang Karena itu kata para as-salaf Yang pelaku dosa besar Dia berdosa Kerana Dosanya Beriman dengan keimanannya Atau dikatakan dia adalah seorang mukmin Kurang Imannya Inilah fikih dari as-salaf Yang sangat indah Berbeda dengan ahlul bid'ah Baik Jadi dari sini bisa dipahami bahwa Iman itu Berjenjang karena Dia bertingkat-tingkat ya. Semakin baik seseorang itu dalam keimanan Maka akan semakin bertambah Keimanannya semakin tinggi jenjangnya Karena itu keimanan para nabi dan para rasul Beda dengan keimanan para sahabat Keimanan para sahabat itu beda dengan keimanan Umat secara umum Dan di tengah umat ini ada ulamanya Ada orang-orang awamnya Ya, dan keimanan para ulama itu berbeda dengan keimanan orang-orang awam demikian maka iman itu berjenjang bertingkat-tingkat nah kemudian pembahasan berikutnya wabi salihil amal hum mutazdayidun ini menjelaskan bahawa keimanan itu bertambah pada salihil amal, amalan-amalan yang salih mereka saling menambah iya kenyfikih yang mendalam ya ada amalan yang bisa menjadi sebab bertambahnya iman apakah yang menyebabkan iman itu bertambah dari ketaatan secara umum ya tapi kalau dirinci ketaatan itu yang menambah keimanan yang pertama adalah seorang belajar ilmu syariat sebab semakin dia belajar ilmu akan semakin bertambah dari khasyah dan rasa takutnya sebagaimana firman Allah innama yakhsya Allahu min ibadihi al ulama Sungguhnya yang takut diantara hamba-hambanya, yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Kemudian diantara sebab yang menambah keimanan adalah seorang mendalami nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari sebab pokok yang menambah keimanan. Diantara sebab yang menambah keimanan, dia memperbaiki dari tauhidnya. Memperbaiki dari tauhidnya. Nah itu penting sekali ya, seorang itu belajar dari buku-buku akidah. Sebab itu sebab yang selalu mempertambah memperkuat keimanannya. Iya. Memperkuat keimanannya. Di Kalau dia ahli sunnah, itu punya perhatian besar terhadap ilmu akidah. Perhatian besar terhadap ilmu akidah. Dia lihat keperluan manusia di dalam hal itu. Nah, dan ini di masa sekarang ini ada sebagian dari ahli sunnah, cinta kepada sunnah. Mulai mereka tahu bahawa dakwa kepada Tauhid itu adalah dakwa para nabi dan para rasul. Ia. Dan mereka juga tahu bahawa kebaikan umat adalah akidah. Tapi itu teori saja. Berbeda dengan amalannya. Berbeda dengan apa? Amalannya. Ia. Pada amalannya diketemukan sebagian orang jarang mengajarkan buku-buku akidah, di, apalagi di daurah, di halako-halako yang dihadiri oleh banyak orang. Nah, tidak ada sebagiannya lagi senangnya tematik saja, senangnya tematik pembahasan akhlak, pembahasan apa namanya fikih. Pembahasan kontemporer, ya apa yang terjadi di masyarakat itu yang dia bahas. Jadi karyanya cari event, cari tren tertentu, ya. Nah, ini yang seperti ini disebut dai musiman. Ya, kalau musim jeruk dia jadi jeruk, musim mangga jadi mangga. Ya. Dan das seperti itu ya seorang dai di jalan, Allah Subhanahu wa ta'ala dia itu punya jalan. Ada basirah, itu jalannya para nabi dan para rasul. Dia berpijak di atasnya. Sebab itu yang memperbaiki manusia. Karena itu di etika dakwah dikatakan qul hadhihi sabili. Katakan wahai Muhammad ini jalanku, jalannya sudah jelas. Ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Ana basirah, di atas basirah, di atas petunjuk. Ana wa manittaba'an. Aku dengan orang-orang yang bersamaku. Nah ini. Di atas Basirah inilah yang harusnya seorang itu melangkah jalannya para Nabi. Begitu. iya, ciri dakwah ahli Sunnah. Jadi tidak cukup ya hanya mengaku kami ahli Sunnah salafi membela Tauhid. Tapi di kegiatannya apa? Tidak menunjukkan hal tersebut. Kalau dulu para salaf itu gemar membantah halul bidah Halul bidah benaran. Ya Jahm bin Shafwan atau bin Wasil mereka membantah Jahmiyah, membantah Mu'tazila, membantah Murji'ah, membantah membanta murji ah, membanta kaum Khawarij. Itu kelihatan. Kalau ini tidak, ya. Kawan-kawannya sendiri yang dia bantah. Ya, orang tidak sanggup dia katakan bukan ahli sunnah, enggak berani dia katakan ahli bidah. Nah, ini kerjanya di mana-mana, sakanak kan lebih penting dibantah daripada membantah Jahmiyah khawarij. Ini dari kejeliruan ya metode manhaj harus diperhatikan cara memahami. Dan ada sebagian lain lagi seperti itu saya katakan tadi, senangnya tematik. Iya. Cari event tertentu saja. Seakan-akan dakwah itu bagaimana manusia banyak hadir di halakonya saja. Banyak hadir apa namanya? di majelisnya. Ya, dan ini bukan pendidikan ya yang seperti itu. Kalau hanya sekedar orang gemar hadir, oh terlalu banyak orang yang berdakwah seperti itu. Apalagi bagus retorikanya, ya memukau cara berbicaranya. Nah, itu biasanya banyak yang hadir. Ya, tapi lihatlah sebagian orang itu yang dulunya banyak pengikutnya, baru dia lakukan satu sunnah saja, Ya, poligami, langsung habis dakwahnya ya. Kenapa? Sebab dia tak mendidik orang dengan akidah Dia didik akhlak nah. Coba kalau ditanamkan akidah Dalam hatinya Rajin dia mengajarkan dari buku-buku as-salam nah, Itu baru kelihatan Orang yang teguh di atas iman dengan tidak Akan bagus pendidikan nah, Itu pengaruh ya, Harus dilihat Terlihat Ya, sama dengan sebagian orang. Kadang even-even tertentu ini tadi sering ini. Begitu datang masa pemilu, ya heran juga. Kok bisa apa namanya? merekomendasi untuk memilih padahal tidak ada kepentingan syar'i di situ. Ya, ini dari hal yang juga hendaknya berhati-hati seorang di dalamnya. Jerat-jerat setan itu banyak ya. Dulu di Mesir itu ada yang bernama Muhammad Hasan Abu Ishaq Al-Huaini Dan sebagainya ya Orang-orang dikenal di kalangan orang Mesir Dia punya TV ya Kalau orang-orang Mesir dikenal sebagai orang Yang berdakwah kepada sunnah ya. Tapi belakangan ketika Husni Mubarak Diturunkan ya Mereka mulai juga kasih Fatwa boleh menggulingkan ya. Belakangan setelah digulingkan Husni Mubarak, pemiluh ya Mereka memberi fatwa bolehnya pemiluh Setelah itu berkembang. Semakin meningkat. Bikin partai-partai salafi. Ya. Nah, ini perhatikan ya. Dari. Bagaimana jerat-jerat bahaya itu menimpa. Karena itu. Mempelajari akidah as-salaf. Itu sebab yang membuat seorang itu teguh. Kuat. Dia mengingat keyakinannya. Akidahnya. Selalu dia ulangi. Dari keyakinan as-salaf. Iya. Dari keyakinan as-salaf. Sehingga di kondisi apapun. Dia tegar. Dia segar di kondisi apapun. Ini, sekali lagi saya uh, harapkan agar kawan-kawan lebih banyak sibuk dengan menenangkan pemahaman akidah yang benar mengajarkan dari buku-buku akidah as-salaf dan betapa banyak buku-buku akidah as-salaf ini yang perlu didekatkan kepada umat, dipahankan dipahamkan kepada umat agar supaya mereka menjadi baik dengan akidah as-salaf. Ia. Kemudian dikatakan di sini. Dan ini pembahasan yang ke. Oh, saya masih terangkan tadi. Tentang sebab-sebab bertambahnya iman ya. Antara sebab bertambahnya iman juga. Adalah dia. Melakukan amalan-amalan salih. Ya dari. Segala amalan salih yang dia ketahui. Demikian pula. Dari sebab bertambahnya iman. Orang banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca. Al-Qur'anul Karim, Dari sebab bertambahnya iman dia banyak tadabbur terhadap ayat-ayat Allah, tadabbur terhadap ciptaannya, kemudian tafakkur terhadap nikmat-nikmatnya. Nah, ini semuanya dari bagian-bagian yang menambah keimanan. Ya, dan sebaliknya itu adalah hal yang mengurangi keimanan. Karena itu kejahilan itu adalah perkara yang membatasi iman seseorang, kejahilan Demikian pula dari sedikitnya pengetahuannya tentang Allah lemahnya tauhidnya. Maka ini dari hal-hal yang bisa mengurangi dari keimanannya. Baik. Kemudian dikatakan wala yakhruju dunubi minal iman. Ini pembahasan yang keenam bahwa dosa-dosa tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan. Iya. Dosa bid-dunub di sini ya, maksudnya dosa yang dimaksudkan dosa-dosa selain kesyirikan. Selain kesyirikan. Adapun dosa kesyirikan. Itu telah disebut dalam Al-Quran. Inna allaha la yagfiru ayyushyrakabih. Wa yagfiru maduna dalika. Limayya sya. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan mengampuni. Selain daripada itu. Bagi siapa yang. Dia kehendaki. Maka dosanya kalau dia kesyirikan. Ini tidak diampuni. Selain daripada itu diampuni. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan dosa ini Tidak dikatakan dia keluar Dari iman ya, Tidak keluar dari iman Tetap dia masuk di dalam cakupan Kaum mukminin. Nah Baik Di antara dalil tentang hal tersebut Kadang ditegur Sebagian amalan Yang terjadi pada sebagian orang Tapi masih dipanggil dengan nama Ya ayuhal amanu Wahai orang-orang yang beriman, misalnya ayat ya ayuhalladzina amanu, la tattaqidu adui wa aduwakum awliya wa orang ara yang beriman jangan kalian menjadikan musuh, kuda musuh kalian sebagai wali-wali ya, masih dipanggil dengan suruhan keimanan maka adanya dosa, itu tidak berarti mengeluarkan seseorang dari apa? dari iman nah, ini fikih yang mesti diketahui Kemudian yang ketujuh dosa sebesar-besarnya tidak mengkafirkan pelakunya. Ya, jadi tidak keluar dari iman, dan itu artinya tidak mengkafirkan pelakunya. Di dalam Al-Qur'an Allah firman, "Wa in ta'ifa ta'minu minal mu'minin Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang. Saya tanya kalau ada mukmin berperang membunuh mukmin yang lainnya, itu dosa atau bukan? Hah? Nah, saya tanya, dosa itu bukan? Dosa apa? Besar atau kecil? Dosa besar. Jelas ya? Tapi subhanallah masih dihitung dua kelompok dari kaum mukminin. Masih disebut dengan nama apa? Kaum mukminin. Iya. Di ayat yang lain, "Faman ufiya lahu min akhihi Ini tentang orang yang membunuh. Dia membunuh orang Keluarga orang ini mengkisos. Boleh mengkisos. Tapi kalau keluarganya memaafkan, ya, maka kisos digugurkan. Sisa dia balas dengan hal yang baik atau dia membayar dari dia. Nah, sekarang dikatakan si pembunuh ini kalau dimaafkan, faman ufiya lahu min akhihi. Siapa yang membunuh kemudian dimaafkan dari saudaranya, jadi si pembunuh ini masih disebut apa? Saudara. Dalam dia pelaku dosa besar, masih disebut saudara terhadap orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahawa dia tidak keluar dari apa? Dari Islam. Di antara dalil juga, adalah hadith Abu Bakr. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu SAW bersabda, إِذَا الْتَقَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِ بَا wal وَالْمَقْتُلُ فِي النَّرُ Apabila dua orang Muslim berjumpa membawa pedangnya, maka yang membunuh dan dibunuh dua-duanya dalam neraka. Para sahabat bertanya ya Rasulullah ada al-Qatil, fabelu al-Maktul. Ya Rasulullah masuk neraka untuk pembunuh itu wajar biasa. Ya, tapi sekarang orang yang dibunuh, kok bisa masuk neraka juga? Maka Nabi Alaihi Wasallam berkata Innahu kana harisan Ala katli sahibi Sungguhnya yang dibunuh ini Dia tadi ini sudah semangat Untuk membunuh kawannya Hanya saja dia kenanya apa? Terbunuh Kalau dia menang dia ngapa? Dia membunuh Kan begitu? Karena itu dikatakan oleh Nabi Dua-duanya dalam neraka Perhatikan ini Dua orang ini dikatakan Dua-duanya dalam neraka Tapi masih disebut Apabila dua orang muslim berjumpa Masih disebut apa? Muslim. Ini menunjukkan bahawa dosa besar itu tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, dari keimanan, tidak dikafirkan. Iya tidak dikafirkan. Maka ini kira ahli sunnah, harus dipahami. Ini di ciri pokok yang membedakan antara ahli sunnah dan kaum al-waidiyah orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Yang mengatakan bahawa pelaku dosa besar Itu kekal dalam neraka Itu hukum apa? Akhirat, mereka sepakat Tapi kalau dihukum dunia silam pendapat ini Khawarid dan apa? Mu'tazila Kalau khawarid berkata pelaku dosa besar dihukum dunia apa? Ya? Tadi saya sebut Kafir Kalau orang mu'tazila mengatakan pelaku dosa besar Apa? Bukan kafir, bukan? Fi manzilatin benah Manzilatin Nah ini Apa namanya Keanehan-keanehan manusia seperti itu Kalau dia keluar dari jalan as-salaf Itu pasti bikin hal yang aneh Bikin hal yang apa? Hal-hal yang aneh Kalau dia keluar dari jalan as-salaf Ya maka sebenarnya sederhana Ya sebenarnya sederhana Seorang itu Apabila dia ahli sunnah itu kelihatan dari amalannya mencocoki sunnah, mencocoki dari amalan as-salaf. Kalau dia bukan ahli sunnah, kelihatan ucapannya menyelisih Al-Quran, menyelisih hadith, atau menyelisih dari amalan-amalan as-salaf. Jadi kalau misalnya mengeritik orang bukan ahli sunnah, diterangkan saja. Mana dari amalannya yang menyelisih Apa? Ahli Sunnah terkeluar dari jalan asalaf. As nah, itu mudah. Iya. <tuh> Di dalam hal tersebut. Adapun sekedar menuduh orang misalnya tidak ada bukti. Nah, ini hal yang tidak dibolehkan. Ya. Ahli Sunnah itu paling terjaga lisannya. Paling terjaga lisannya. Ia ya, tidak menjatuhkan fonis kafir kepada orang fonis fasik, kecuali dengan apa? Dengan dalil, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyatkan, "Mengatai dia kafir, fakadubah abihma, ahduhuma. Inka na kamiqal, waillaharohalehi." Siapa yang berkata kepada saudaranya yang wahai kafir, Makanya harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau benar seperti yang dia katakan, tidak ada masalah. Tapi kalau salah itu kembali kepada dirinya sendiri. Nah, maka. Di sini ada dua hal yang penting diperhatikan. Ini dari Gijalah-gijalah tidak baik menimpa Orang-orang yang belajar sunnah. Hal yang pertama Adalah Memastikan kesalahan pada orang. Jadi seorang itu ketika Dikritik Diterangkan Masalahnya harus pasti apa salahnya. Harus jelas dia kelirunya apa. Ia. Jangan hanya berkata, oh si Fulan sudah ditahdir. Si Fulan, Fulan berkata tentangnya begini. Ya tanya dong, salahnya apa? Ahli sunnah seperti itu. Harus jelas dari kesalahan. Iya. Sebagaimana kita tidak berucap hal yang batil kepada musuh. Kepada orang yang menyelisih dakwah. Iya. Semuanya dengan hujah dan argumen. Maka ini dasar, pokok yang hendaknya. Diperhatikan Kemudian yang kedua ya, Terkait dengan masalah Mengeluarkan orang dari ahli sunnah yang ini juga Hati-hati Terkait dengan mengeluarkan orang dari ahli sunnah Kerana tidak semua orang yang jatuh di dalam kesalahan Itu dikatakan bukan ahli sunnah Tidak semua Orang yang Jatuh dalam kekeliruan Lalu dikatakan muktadiq dia ya, mubtadi' nah karena itu dari kejahilan dari bahasa guru kami Syekh Shalal Fauzan pada sebagian orang berselisih dengan kawannya ahli sunnah berselisih dengan kawannya ahli sunnah kalau ditanya si fulan kenapa dia oh dia sulit tahdzir nah kamu ditanya dia itu ahlul bidah atau bukan oh dia masih sunni saya tidak berani katakan dia ahlul bidah Terus kenapa diperlakukan seperti ahlul bidah? Tidak disalami, tidak diapa? Nah ini aneh orang-orang yang seperti ini. Ini dikatakan oleh Syesol Fawzan. Orang-orang yang jahil, jahil muraqab. Jahil pangkat dua. Tahu jahil pangkat dua? Ya, kalau jahil pangkat satu itu sederhana. Ditanya apa itu kucing? Dia bilang, oh, saya tidak tahu kucing itu apa belum pernah saya lihat. Nah ini bagus, jahil sederhana. Tapi kalau ditanya apa itu kucing, dia tunjuk bebek. <tuh> ah itu bebek itu kucing. Nah ini jahilnya dua kali sudah. Salah dia, keliru sudah sudah tidak tahu, dia salah pula di dalam. Apa namanya? Sesuatu itu jahil pangkat 2. Kok bisa kaidah-kaidah as-salaf muamalah as-salaf terhadap ahlul bidah yang benar-benar ahlul bidah diterapkan kepada orang-orang yang merupakan apa? Ahli sunnah. Nah. Ini karihan pada sebagian orang. Menunjukkan al jahal Terhadap nusus as-salah. Kemudian. Ada sebagian hal. Yang kadang. Hal-hal tersebut. Sisi ijtihad. Penting dari ilmu. Wewenang pemerintah misalnya. Atau wewenang orang-orang yang berilmu. Orang-orang jahil masuk di dalamnya. Nah, ini yang bikin apa? Bikin banyak permasalahan. Kerana itu ahli sunnah, mereka serius mempelajari buku-buku as-salaf. Sebab di dalam buku-buku as-salaf itu segala kecukupan ada. Ia. Dan itu sebab keteguhan dan kekokohan. Kalau seorang semakin rajin membaca buku as-salaf, akan semakin tajam pandangannya. Semakin tajam pandangannya. Nah, orang sebagian orang kadang terlihat dari gaya dakwahnya. Walaupun dia mengaku ahli sunnah, tapi terlihat ada bentuk penyimpangan atau bentuk keluar. Itu kerana pada dakwanya ada hal yang menyelisihi jalan as-salaf. seperti itu jadah dakwah salafiyah. Yang para ulama berjalan di atasnya ditulis dalam buku-buku as-salaf dan semisal dengannya. Baik. Ya, sekali lagi, penting sekali ya mempelajari dari pembahasan-pembahasan akidah ini. Kemudian yang kedelapan, kata beliau, وَلَا نُجِبُ لِمُحْسِنِهِمِ الْجِنَانِ بَعْدَ man أَوْجَبَ لَهُ Sallallahu صَلَى اللَّهُ Tidak boleh memastikan sorga untuk orang salih tanpa ketetapan Nabi Sallallahu SAW. Ya. Kata Al-Muzani, kami tidak mewajibkan sorga bagi orang-orang baik. Di antara mereka. Maksudnya di antara orang-orang beribad. Setelah orang yang Nabi Sallallahu SAW mewajibkan sorga. Jadi siapa yang dikatakan oleh Nabi ini masuk surga, baru kita katakan itu masuk surga. Tapi kalau kita tidak tahu, enggak boleh berkata seperti itu. Itu namanya berucap tanpa apa? Tanpa ilmu dari mana dia pastikan surga untuk orang? Lihat. Allah berfirman, "Wa la ya. takfu ma laysa lak bihil. Inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhum mas'ula." Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Semuanya pendengaran, Perlihatan dan mata hati. Akan dimintai. Pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu SWT. Iya. Maka. Uh, tidak boleh dia pastikan. Ini masuk surga. Tapi orang yang berbuat baik. Orang yang salih. Diharapkan kebaikan untuknya. Dia doakan. Ia diharapkan dia masuk surga. Tapi memastikan. Memastikan. Itu adalah hak Allah dan hak Rasulnya nya alaihi wasallam dan Rasulullah mendapat kabar dari Allah Subhanahu wa Karena itu Nabi beritakan 10 orang sahabat masuk surga. Ya, ada yang dijamin masuk surga. Ada beberapa sahabat lain perempuan disebutkan berita masuk surga. Nah, maka siapa yang disebut oleh Nabi masuk surga, itu yang kita tetapkan. Adapun tidak disebut, maka tidak boleh seorang memastikan. Karena itu pernah ada seorang perempuan yang berkata terhadap seorang yang meninggal, si pulani ini syahid, mati syahid. Maka Nabi bertanya kepadanya, dari mana kamu tahu dia mati syahid? Iya. Padahal ini hanya menyebut apa? Syahid saja. Dari mana kamu tahu dia mati syahid? Nah, kesempatan itu perempuan tersebut tidak mau sudah berkomentar, memastikan. Tapi orang yang berbuat baik diharapkan kebaikan untuknya. Amalan-amalan saleh itu ciri husnul khatimah. Yang dia kerjakan. Tapi dipastikan tidak. Jelas, ya? Wala nashhadu 'ala musihin bin Demikian pula sebaliknya. Ya, kami juga tidak mempersaksikan neraka terhadap orang yang berbuat jelek di antara mereka. Jadi kalau ada yang berdosa, berbuat jelek, kemaksiatan, Dan serta-merta dikatakan ini penghuni neraka. Ini apa? Eh, pasti masuk ke dalam neraka. Tidak. Atau dikatakan tidak diampuni. Nah, ini tidak diperbolehkan. Bahkan ini bahaya yang sangat besar ya. Pernah ada dua orang bersaudara. Salah seorang daripada keduanya ahli ibadah. Dan orang yang kedua. Ini. Kadang jatuh dalam maksiat. Jatuh dalam maksiat dia taubat. Jatuh lagi dalam maksiat. Taubat lagi. Nah. Suatu hari orang yang kedua ini jatuh dalam maksiat. Maka orang yang ahli ibadah ini berkata kepadanya. Wallahi la yakfirullahulak. Demi Allah. Allah tidak akan mengampunimu. Ia. Jadi, masyaallah ya, dia bersumpah bahwa Allah tidak mengampuni. Ini bukan hal sepele. Dalam hadis dikatakan Allah berfirman, "Man dalladhi yata'alla ala fulan." Siapakah yang bersumpah atas namaku, aku tidak mengampuni si fulan. Persaksikanlah bahwa aku telah mengampuni si fulan ini dan aku telah hapuskan amalanmu. Hai orang yang mengatakan tidak aku ampuni. Jadilah, orang yang sering jatuh dosa ini diampuni, dimasukkan ke sorga, ada pun yang satu-satunya dimasukkan ke mana? Ke neraka, ke wali Waliyah Alhamdulillah. -wali itu hati-hati ya, dalam menjatuhkan, ponis, memastikan, ya, itu fikih di kalangan orang yang belajar akidah. Nah, ini juga saya sering dengar, apalagi biasanya, ya kalau dai-dai musiman yang saya sebut tadi itu, yang senangnya cari event-event, event, cari apa? Uh, manusia supaya berkumpul banyak, itu biasanya dia bawakan tema-tema yang orang tertarik apa segala macam. Ada hal-hal baik. Tapi kalau kita perhatikan, mereka menyelisih kaidah as-salaf. Dari sisi fikih di kalangan as-salaf itu, mereka itu tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah dan tidak dia buat manusia itu bergampangan jatuh di dalam maksiat. Subhanallah kadang seorang dia sebut dari dosa, dari kemaksiatan. Seakan-akan seluruh manusia tidak ada yang lepas dari itu. Seluruh manusia jatuh dalamnya. Itu masuk di dalam makna membuat manusia itu apa? Putus asa dari rahmat Allah. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Seorang dai Harusnya itu pertengahan. Orang yang kurang rasa takutnya diberikan peringatan supaya khawatir dan takut. Orang yang terlalu banyak Rasa takutnya diberikan dari harapan supaya seimbang. Itulah dai di jalan Allah. Ada hal-hal yang kadang seorang jangan masuk di dalamnya. Karena itu dari fikih ya di kalangan as-salaf bahwa seorang itu jangan membuat manusia putus asa dari ya, rahmat Allah dan jangan pula dia buat manusia itu diberi dari keringanan-keringanan yang membuat manusia bergampangan melakukan apa? Makasiat-makasiat. Tapi dia berada di pertengahan. Iya. Jelasnya. Jadi memang akan berjalan pada seseorang kalau dia punya ilmu. Punya ilmu. Nah. Adapun kalau belajarnya setengah-setengah atau baru di dalam belajar. Nah itu biasanya di dalam ucapan-ucapannya tidak terukur, tidak terarah. Ia. Kadang berbicara tentang sesuatu. Seakan-akan. Ini bahaya besar bagi manusia Ingin diperingatkan bahaya Tapi dia tidak sadar bahawa dia jatuh Di dalam membuat orang apa? putus asa ya, Sekarang-akan Putus asa manusia dalam hal tersebut Maka ini harus seimbangnya Di dalam hal ini Baik Kemudian di halaman 20 selesai pembahasan imannya Kemudian penulis berpindah Menjelaskan tentang Keyakinan Tentang Al-Quran Ia. Ya. Khabariu rahmahu Allah, al-Quranu kalam Allah, wamiladunhu, walaih sbihi makhlukin, quran itu adalah kalam Allah azza wajalla. Dan dari sisinya bukan makhluk sehingga dikatakan akan sirna. Yang ini saya poinkan empat pembahasan atau lima pembahasan. Yang pertama penetapan sifat kalam bagi Allah. Jadi Al-Quran, kalam Allah. Berarti Allah memiliki sifat apa? Kalam. Kalam itu artinya berbicara, berkata, berucap. Iya. Dimaklumi. Kalam dari sisi bahasa itu. Kaf, lam, dan apa? Mim. Rangkaian kata ini di kalangan orang Arab. Kalau dipakai dari huruf kaf, lam, mim mau berurut begitu atau diurutan lain itu selalu menampak selalu menunjukkan hal yang tampak, hal yang jelas. Bukan hal yang tersembunyi. Contoh misalnya lakama dalam bahasa Arab. Apa artinya lakama? Lam, kaf, mim, lakama. Lakama itu artinya meninju. Ya, orang yang ditinju kelihatan atau tidak? Hah? Kalau Kulihatan fulan menjece si fulan, tampak atau tidak? Tampak. Dia bukan rahasia ya, bukan bisikan hati bukan. Ini kelihatan. Contoh lain kalima. Kalima itu terluka. Luka itu kelihatan atau tidak? Kalau kelihatan terluka, kelihatan. Jadi asal penggunaan kata kaf lam mim ini yang terangkai darinya itu hal yang tampak. Karena itu dari sisi bahasa, kalam Allah, pembicaraan Allah itu pasti kelihatan, terdengar. Ya. ini bantahan terhadap ahlul bid'ah dari kalangan al-asyair dan selainnya yang mengatakan bahawa firman Allah itu adalah ucapan di dalam diri jadi mereka katakan kalam nafsi ada yang membahasakannya hikayat ada yang membahasakannya ibarat dia katanya Allah itu membahasakan di dalam dirinya, kemudian dibahasakan kepada Jibril, di dalam diri Jibril kemudian Jibril membahasakannya di dalam diri apa? Nabi Muhammad Karena itu mereka katakan Kalam Allah itu tidak ada huruf Tidak ada suaranya Ayah muncul lagi Berbagai bidak di belakangnya Padahal dari sisi bahasa itu sudah keliru Dari sisi apa? Dari sisi bahasa Itu satu Yang kedua bahwa Sifat kalam itu ya Disebutkan di dalam Al-Quran Di beberapa tempat Di antaranya firman Allah Yuriduna Ayyubad dilu kalam Allah mereka ingin mengganti kalam Allah. Jadi Al-Qur'an apa yang diturunkan disebut kalam Allah. Orang-orang kafir atau kaum munafikin ini ingin mengganti kalam Allah. Dan juga di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa hatta yasma' kalam Allah." Apabila ada soran dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka beri perlindungan sampai dia mendengar kalam Allah. Jadi sebuah apa? kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. ya Musa innistafaituka birisalati wa bikalami. Wahai Musa, aku telah memilih engkau sebagai rasulku dan aku berkalam kepadamu, berbicara kepadamu. Jadi penetapan sifat kalam itu tetap bagi Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nabi pernah berkata, "Painna Quraisy man'uni an uballigha kalam Rabbi." Sungguhnya Quraisy itu telah menahan aku untuk menyampaikan kalam Rabb-ku. Ya. makanya semuanya menunjukkan bahawa sifat kalam ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa dan tidak ada silang pendapat di kalangan ahli sunnah. Di kalangan ahli sunnah. Yang kedua, Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah itu firman Allah, ucapan Allah. Iya. Ucapan Allah itu, kalam Allah itu tidak terhingga. Nah. Tidak ada yang membatasinya. Kemarin saya sebut doa ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalkihi waridha nafsihi wa zinata arsihi wa midadah wa midadi, atau uh, wa midadah kalimatih dan tinta-tinta yang menulis kalimatnya karena kalimat Allah kalam Allah tidak ada habisnya laukanal bahru midadan likalimati robbi lanafida albahru qobalah antam fi kalimatu robbi walau ji nabi mislihi kata bumi itu lautan itu menjadi tinta kalam rob ya maka akan habis dari tinta itu dari lautan itu Ya Sebelum habis kalam Allah Walaupun didatangkan lautan-lautan yang lainnya Datangkan lautan-lautan yang lainnya Subhanallah yang menunjukkan pengagungan Terhadap kalam Allah Al-Quran dari kalam Allah Taurat dari kalam Allah Injil dari kalam Allah Az-Zabur dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan Allah berbicara Sesuai dengan apa yang dia kehendaki Allah berbicara dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur, dengan Al-Qur'an. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus disifatkan dengan sifat berbicara. Karena itu dikatakan bahawa sifat kalam itu adalah sifat dathiah dan sifat fi'liyah sekaligus. Dathiah dari sisi Allah Subhanahu wa taala terus-menerus bersifat berbicara, tidak terlepas darinya. Ya. Dan Sifat fikir dari sisi Allah berbicara sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Nah, inilah yang dibahasakan oleh para ulama di sebagian buku. Kau di mendaul wahdiul ahad. Itu maknanya sama di situ. Baik. Al Quranu kalam Al Quran adalah apa? Kalam Allah. Al Quran adalah firman Allah subhanahu wa taala. Dia diragukan ya bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah. Nah. Saya tadi sebutkan ayat ya, "Wa in ahadun minal musyriki nastajara fa ajirhu." Ini ayat terkait dengan umat Islam. Jadi kalau ada seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan, jaminan keamanan kepada engkau ya, Nabi Muhammad, beri jaminan keamanan. Ini sekarang wilayah Islam ya di masa Nabi Muhammad. Ada orang musyrik mau masuk ke negeri Islam dia ingin belajar Al-Quran. Minta jaminan keamanan. Maka Allah perintah. Beri jaminan keamanan. Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai dia mendengar. Firman Allah. Jadi Al-Quran disebut apa? Kalam Allah. Itu tegas ya. Bahawa Al-Quran adalah. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ia. Dan yang saya bacakan tadi, subhanallah ya. Ketika seorang membacakan, beri jaminan keamanan, sampai dia mendengar kalam Allah. Saya tanya, orang yang masuk, orang kafir masuk ke negeri Islam, untuk mendengar Al-Quran, sampai dia mendengar kalam Allah. Saya tanya, dia dengar kalam Allah ini dari siapa? Dari Allah langsung? Hah? Tidak. Dari Jibril? Tidak. Dari Nabi Muhammad? Tidak. Dari siapa? Dari siapa yang membacakan? Kalam Allah itu kepadanya. Membacakan Al-Quran itu kepadanya. Ya, kerana itu harus dipahami ya. Bahawa. Ini. Kertas. Tinta. Kertas tinta adalah apa? Makhluk. Tapi kalau tertulis padanya Al-Quran. Maka Al-Quran bukan apa? Bukan makhluk. Hamba membaca tilawah. Kita berbicara, berucap. Ini perbuatan hamba. Perbuatan hamba adalah apa? Makhluk. Ya kan? Kerana Allah firman: Allahu khalaqakum wa ma Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Jadi ucapannya adalah makhluk. Pembicaraan dia adalah makhluk. Pembicaraan hamba. Tapi yang terucap dari Al-Quran itu apa? Bukan makhluk. Yang ini harus dibedakan ya. Itu dari fikih memahami. Ya, sebab di dalam ayat dikatakan kalamullah. Kita dengar dari orang? Orang ini makhluk, ucapannya makhluk, tapi yang dia baca adalah kalam Allah, bukan? Bukan makhluk. Nah, kemudian di sini dikatakan wa min Al-Qur'an itu dari sisi Allah. Nah, dari sisi Allah itu jelas ya, tanzilul kitabi min Allah. Al-Qur'an diturunkan min Allah, dari sisi Allah. Dimulai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min bayni yadihi wa min khalfihi tanzilun mil ladun hakimin hakim. Nah. Jadi disebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini jelas. Jadi Al-Quran berasal dari sisi Allah. Karena itu para asalah as membahasakan dengan bahasa lain. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah bermula datangnya Dan kepada Allah lah Kalam Allah itu akan kembali Ya, Seluruh kalam Allah itu Kembali kepadanya dari sisi mana Dan di akhir zaman Isi dari Al-Quran itu Nanti akan naik Kembali lagi kepada Allah Orang buka mushaf tidak ada lagi Apa? Al-Quran itu tertulis di mushaf Nah Dan ini penegasan ya bahawa Semuanya adalah apa? Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keempat Dan ini penegasan yang paling pentingnya makhluq Dan ini bukan makhluk Al-Quran Al-Quran bukan apa? Bukan makhluk Ini dibahas oleh para as-salaf Keyakinan tentang Al-Quran Sebab kesesatan kelompok Jahmiah Itu melanda manusia Di Masa itu dari abad kedua ya hijriyah, mulai mereka bikin kesesatan. Mereka katakan bahawa Al Quran adalah apa? Adalah makhluk. Iya. Tadinya para ulama tak tak pernah menerangkan bahawa Al Quran itu bukan makhluk. Sebab tidak ada keperluan. Semua orang tahu bahawa Al Quran adalah apa? Firman Allah, Kalam Allah. Tapi begitu bidah itu muncul. Maka perlu untuk dia apa? dibantah. Maka mulailah Ahli Sunnah menegaskan bahawa itu bukan makhluk. Di antara dalil yang menunjukkan bahawa Al quran bukan makhluk adalah firman Allah SWT Alalahul khalku wal amru. Ketahuilah bahawa hanya milik Allah perintah dan penciptaan. Dibedakan antara perintah dan apa? penciptaan. Ini bahasa Arab ya, perhatikan saya. Perhatikan sisi bahasa. Alalahul khalku. Ketahuilah, milik Allah penciptaan wal amru dan perintah. Jadi ada al khalk, ada al amru pakai waw. Asalnya dalam bahasa Arab itu kalau dikatakan jaa Muhammadun wa Zaidun. Datang Muhammad dan Zaid. Muhammad dan Zaid. Sekarang saya tanya, Muhammad sama dengan Zaid atau berbeda? Hah? Berbeda kan? Nah, itu asal penggunaan luaw dalam bahasa Arab Taqtadi al-mughayrah Menunjukkan mana perbedaan Antara awal dan Antara yang pertama dan kedua Demikian pula kalau dikatakan Milik Allah penciptaan dan perintah Berarti penciptaan bukan perintah Dan perintah bukan penciptaan Sedangkan Al-Quran itu dari perintah Allah Atau dari penciptaan Ya, Al-Quran sudah menjelaskan Atta Amrullah Telah datang perintah Allah Hah? Dan di dalam Ayat Ar-Rahman Al-Lama Al-Quran Khalaqal Insan Ar-Rahman Allah mengajarkan Al-Quran Dan menciptakan manusia Al-Quran ketika disebut Disebut ilmu Diajarkan Itu perintah Allah Begitu disebut manusia Khalaqal Insan Manusia di Apa Diciptakan Ya, jadi makhluk adalah makhluk, firman Allah adalah firman Allah. Kalamullah bukan makhluk. Nah. Nabi saw mengajarkan doa di pagi, di sore, ketika seorang singgah di sebuah tempat. Ya, apa doa yang dibaca? A'udhi bikalimatillahi ta'ala min syari' ma khalaq. artinya saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan yang dia cipta kalimat-kalimat ini kalam Allah ya saya berlindung dengan kalam Allah yang maha sempurna sekarang kalau kita katakan kalam ini makhluk berarti nabi mengajarkan kesyirikan dong karena berlindung dengan makhluk Ya kan nah kerana itulah orang yang mengatakan Al-Quran itu galak, Al-Quran itu makhluk. Ini ucapan yang sangat batal. Nah, inilah yang dikatakan oleh penulis, pakia Ini konsekuensi batil, anggapan Al-Quran adalah makhluk. Ya, jadi kalau dia makhluk, makhluk itu akan sirna. Ya. Bayangkan dari kalam Allah sirna, sifat Allah sirna. Kalau dikatakan Sebagian dari sifat Allah sirna, berarti Allah akan apa? Akan sirna, dan ini kekafiran yang nyata. Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, kan Al-Quran itu banyak. Ya kan? Kalau Allah itu banyak. Ayat-ayatnya, banyak surahnya. Jadi kalau begitu, makhluk itu banyak. Dan kalau dikatakan Al-Quran itu adalah makhluk, berarti Allah itu juga makhluk. Kerana keluar darinya makhluk-makhluk. Kan begitu? Ini semuanya konsekuensi batil. Karena itulah orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini dianggap kafir oleh para ulama. Itu dari hal yang mengafirkan. Nah, sepakat para ulama tentang kafirnya kelompok Jahmiyah. Karena mereka mengatakan Al-Quran itu adalah apa? Adalah makhluk. Tidak ada silang pendapat dalam pengkafiran kelompok Jahmiyah. Dan itu dinukil oleh Allah lakaih dari 500 orang imam ahli sunnah di bukunya dan beliau setelah menukilnya itu beliau katakan ini kok yang saya apa sebutkan secara ringkas kalau saya ingin cari lagi saya akan dapatkan banyak hal lainnya nah itulah yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam dunianya laqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashr min al-ulama'i fil buldani. Wallalah ka'il Imamah ka'an humu bal qadaha ka'ablahu tabarani Telah sepakat di dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 itu berapa? 5. Hah? 200. Ah. Ini nukilan dihikayat oleh Imam Al-Lalakai. Dari 500 ulama itu Sudah kita sebutkan ya di buku Dan sebelumnya Telah dihikayatkan pula oleh Tawarani Tawarani punya buku namanya Kitabu Sunnah Iya Bahkan Imam Uddahabi Di Syar Alamin Nubala Di salah salah pembahasan ini Beliau berkata bahawa yang mengafirkan kelompok Jahmiah itu Sekitar 1000 ulama Sekitar 1000 Ulama Karena itu Perhatikan ya ini bukan pembahasan sederhana ya, Dan di masa ini penyimpangan terhadap keyakinan ini masih ada Khususnya kita di Indonesia ini Akidah, asyariah yang Tersebar ya Orang mengatakan Al-Quran tanpa huruf, tanpa suara itu Banyak yang berucap seperti itu Kalam nafs, Kalam nafsi itu ada Itu semuanya adalah hal-hal yang batil Baik Kemudian di halaman 21 Kepala dan sifat-sifat Allah. Kata beliau, "Kalimatullah wa qudratullah wa naatuhu wa shifatuhu kamilatun ghairu makhluqat, da'imatun azaliyat, wa laysat bi muhdatsatin fatabid, wa la kana rabbuna nakisan, liu, "Kalimat kalimat Allah, kemampuannya ya, pensifatannya ee uh, apa namanya? Na'atuhu, perubahannya Maksudnya, ee, sama ya, dengan penyifatan. Penyifatannya, serta sifat-sifatnya, semuanya adalah sempurna. Bukan makhluk. Da'imat, kekal, azaliyat, terus-menerus. Nah. Walaisat du muhdathat, fatabi'it. Dia bukan muhdathat. Perkara baru sehingga akan sirna. Iya. Sehingga akan sirna. Dan Rabb kita bukan Suatu yang kurang Kemudian bertambah Nah, jadi sini ada empat Pembahasan Pertama, penetapan sifat-sifat Bahawa semua sifat dari Sifat-sifat Allah ditetapkan Mau sifat kalam, kemampuan Maupun yang lainnya, semuanya Ditetapkan, kemudian yang kedua Meyakini kesempurnaan sifat-sifat Allah Bahawa sifat Allah itu Maha sempurna Karena itu dalam Al-Quran dikatakan وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى Milik Allah lah Perumpamaan yang maha tinggi Iya Perumpamaan yang maha tinggi Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hal تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا Taukah kalian? Ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Iya Kemudian yang ketiga tentang kekekalan dan azalia sifat-sifat Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan kekekalan dan azalia. Kekalan dan azaliya. Demikian pula sifat-sifatnya. Ini bantahan terhadap kelompok jahmiah itu tadi yang mengatakan, makhluk sehingga akan sirna nanti. Iya, pembantahan untuk mereka. Dan dimaklumkan bahawa sifat itu ada dua macam. ya, Ada sifat dhatia dan ada sifat fi'liya. Fi fi sifat dhatia itu terkait dengan dhat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat fi'liya fi itu terkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginannya. Dia melakukan apa yang dia kehendaki dan dia uh, tidak melakukan apa yang dia tidak kehendaki. Nah, Kemudian tentang penafian kekurangan pada sifat-sifat Allah. Walakana rabbuna nakisan fayazid. Rabb kita itu tidak pernah kurang sehingga berkurang. Ya, Sehingga apa namanya? Bertambah. Jadi tidak pernah kurang sehingga bertambah. Ya. Nama dan sifatnya adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, ditetapkan oleh Nabinya. nya okay, Itulah yang kita tetapkan. Yang jelas tidak ada kekurangan padanya. Kekurangan itu hanyalah sifat makhluk. Nah, adapun Allah maha sempurna. Allah firman, "Laisa kemithlihi syaih, wa huwa as-sami'ul basir. Dia tidak serupa dengan suatu apapun, dia lagi maha, mendengar lagi maha, melihat. Baik. Kemudian di halaman 22, tentang menyucikan Allah dari penyerupaan. Ini kainat di dalam pembahasan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata beliau. jallat sifatuhu an shibhi sifatil makhluqin wa qasarat an khufita fitan fil wasifin. Qariban bil ijabati inda sual baidun bi ta'azzu la layyunan la alin ala arsyhi baidun min khalqihi mawjudun wa laysa bi ma'dum Nah, sepoin si kan enam pembahasan. Pertama sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Nah, kata beliau jallat sifatuhu anshibihi sifatil makhlukin. Mahamulia sifat-sifatnya dari penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Nah, nah ini sudah kita terangkan ya, dalil tentang hal ini. Wa qasurat anhu fitanul wasifin. Ini pembahasan kedua. Tidak ada makhluk yang mampu menyifatkan Allah. Amatlah pendek, kepandaian orang-orang menyifati untuk menyifati Allah Jadi seorang kalau dia ingin sifatkan Allah bagaimana Dia tidak akan mampu Menyifatkannya Iya Akan pendek dia dalam menyifatkan Allah Ini yang dikata dia melihat ya Mengetahui Dia tidak akan mampu menyifatkan sendiri Harus Penyifatan itu datangnya dari Allah dan Rasulnya Ya, kerana itu di kiri pembahasan nama dan sifat, nama dan sifat itu selalu bertumpu pada dalil dari Al Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam. Sesuatu itu bisa kita bahasakan, bisa diceritakan. Kalau sesuatu itu pernah dilihat, ya kan? Pernah dilihat. Kalau dia tidak pernah lihat, ada orang yang pernah melihatnya bercerita kepadanya. Ya. Atau kalau tidak seperti itu Ada yang ketiga Dia pernah melihat yang serupa dengannya Dari makhluk yang lain Jelas ya Nah ini baru dia bisa bercerita Jelas Dan tiga hal ini semuanya tidak ada pada Sifat-sifat Allah Tidak ada pada sifat-sifat Allah Karena itu Siapapun yang Menyangka tentang Allah Berfikir tentang Allah. Maka ketahuilah Allah itu. Berbeda dengan sangkaan dan fikirannya. Iya. Nama-nama dan sifat-sifatnya. itu Sudah jelas. Maknanya adalah jelas. Ya. Dan semuanya kita iban. Ada pun tentang kefiatnya bagaimana ya. Ini kita tidak masuk di dalamnya. Sebab itu tidak ada yang mengetahuinya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian beliau terangkan di sini qaribum bil ijabati indas sual. Ini kedekatan Allah mengabulkan doa. Sangat dekat mengabulkan ketika ada yang memohon. Allah wa idza sala ka ibadi anni fa inni qarib. Wajibud'a watda'ida da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah bahwa aku Maha dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Baidun pitta'adzuzi layunal Ini yang keempat Kejauhan Allah dari makhluk Maha tinggi di atas arsya Iya Allah itu maha jauh Dengan penuh keagungan Tidak tercapai Jadi maha jauh Dengan keagungannya Kebesarannya Tidak ada yang bisa mencapainya Dan ini sudah kita terangkan ya Di pembahasan kemarin Bahawa Ditetapkan Sifat ketinggian Allah Di atas arsya Sekaligus ditetapkan Sifat kedekatan Allah Dengan makhluk. Dan itu tidak bertentangan antara ketinggian dan apa? Kedekatan. Sudah kita terangkan. Alin ala arsihi. Ma tinggi di atas arsinya. Ini juga sudah diterangkan. Ba'inun min khalqihi. Tidak bercampur dengan makhluknya. Ini kalimat ba'inun min khalqihi. Tidak bercampur dengan makhluknya. Ini bantahan terhadap ahlul bid'ah. Yang mengatakan bahwa Allah itu bercampur dengan makhluk. Di tengah makhluk. Naudzubillah. Ya, dan inilah dari orang-orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Seperti itu. Maujudun wa laisa bima'dum. Allah itu Maha ada. Bukan tiada. Wala bimafqud, tidak pula lenyap. Tapi Dia Maha ada. Itu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-wujud ini, ini dari sifat yang tidak ada seorang pun dari ahlul bid'ah yang mengingkarinya. Ya. Orang-orang jahmiah itu mengingkari seluruh nama dan sifat Kecuali sifat al-wujud Jahmiah, tidak berani dia katakan Allah tidak ada Nah, saya katakan penulis di sini Beliau ingin mengisyaratkan Jadi kalau kamu tetapkan Allah itu ada Maka kamu harus Tetapkan semua sifat Allah untuknya Sekarang kenapa Kamu nafikan sifat Allah tidak mendengar Tidak melihat ya. Mereka katakan Karena sifat ini ada pada makhluk kalau kita tetapkan untuk Allah Berarti Allah serupa dengan Makhluknya nah, Maka katakan kepada orang jahmiah Terus kenapa kalian bilang ada sifat al-wujud Bukankah makhluk juga ada ya, Harusnya kalian nafikan juga Sebab kalau kalian bilang Allah itu ada Makhluk juga ada Berarti kalian samakan Allah dengan apa Dengan mahluk eh, Ini baru kelihatan kontradiksinya Ahlul bidah Ahlul bidah seperti itu Selalu kontradiksi Ya. karena itu kaedah dari kalangan as-salaf Di pembahasan sifat Al-qawl fi ba'di sifat Al-qawli fi al-ba'di al-akhir Ucapan pada Sebagian sifat itu sama Terhadap ucapan sifat yang lainnya Dia bicara apa tentang sifat yang satu Itu harus sama pada sifat yang lain juga Dibicarakan seperti itu Baik Jadi pembahasan-pembahasan ringkas ya Terkait dengan hal ini Kemudian satu pembahasan lagi Ajal setiap makhluk, kata beliau wal khalku mayituna bi ajalihim innana fadi arzaqihim munqita Para makhluk itu akan mati berdasarkan ajal-ajal mereka. Iya. Jadi mati berdasarkan ajalnya. Kullu nafsin dzaikatul maut. Allah firman, "Wa likulli ummatin ajal fa idza ya'aluhum ja la yastakhiruna saatan wa la yastaqdimun." Setiap umat itu ada ajalnya. Kalau ajalnya sudah datang tidak bisa dikedepankan tidak bisa diapa? Diakhirkan. Iya. Nah, itu seluruh makhluk seperti itu. Seluruh makhluk, termasuk nabi kita Nabi Muhammad. Allah <mening> berfirman innakamayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Nabi Muhammad akan meninggal dan nah mereka semua akan meninggal. Inda nadhari arzakihim. Jadi mereka ini akan mati kapan? Kalau sudah ajalnya. Kapan itu? Ketika habis, rezeki-rezekinya sudah habis. Sebab seorang itu tidak akan meninggal sebelum rezekinya apa? Habis dan sempurna diberikan kepadanya. Wankitai al-harihim. Dan telah jejak-jejak kehidupannya telah terputus. Nah, jelas ya? Ini semuanya adalah perkara yang terang. Hanya saja biasanya dibawakan oleh Ahli sunnah pembahasan ini ada bantahan terhadap Ahlul bidah. Dan ini bantahannya terhadap kaum Mu'tazilah yang mereka itu memisahkan pembahasan-pembahasan ini. Nah, baik. Jadi sampai sini dulu ini tidak bisa kita habiskan ya pembahasan Muku ini. Banyak pembahasan Muku ini. Yang mudah-mudahan di waktu lain insyaAllah kita bisa kaji atau ada ustad-ustad yang lain yang ialah itu macam tu eh dia macam Ini ada pertanyaan apa hukumnya laki-laki yang solat di rumah tanpa ada udur. Ya laki-laki solatnya di masjid ya. Walaki-laki solatnya di masjid. Teliti tunjukkan oleh dalil-dalil. Entarnya Nabi saw berkatalah kada hamam tu an amro rajulan fa'u manas, thumma ukhalifo an nasi labuyuthihum fa'u harre qalehim. Sungguh saya sudah berniat Menjadikan seorang jadi imam, kemudian saya pergi ke rumah orang, orang yang tidak hadir solat berjamaah, lalu saya bakar rumah-rumahnya. Kita menunjukkan kewajiban hadir solat berjamaah bagi laki-laki. Nah, dan banyak dalil lain tentang hal tersebut. Dalam solat jenazah, apakah saat takbir mengangkat tangan empat kali atau cukup sekali? Ya. Kalau dari sisi dalil itu hanya di takbiratul ihram saja ya syah. Adapun angkat tangan setiap takbir itu hadit-haditnya tidak kuat. Tapi kalau dia mengamalkan hadit-hadit itu di tengah masyarakat misalnya, Karena masyarakat umum biasanya mengangkat tangan, tidak ada masalah dalam hal itu. Karena memang ada sebagian asar, sebagian silam pendapat di kalangan ulama hal-hal yang seperti itu bukan hal yang harus apa namanya, seorang rame-rame menyelisih manusia. Ini juga fikih ya, di dalam dakwah ingin saya ingatkan. Bahawa kita itu di dalam berdakwah, pada hal-hal yang seseorang itu, apa namanya, uh, ada kemungkinan dalil di situ, maka jangan terlalu sering menampakkan uh, perselisihan, menampakkan berbeda dengan orang-orang. Pada hal-hal yang, ada kemungkinan dalil Karena itu Syekh Solal Fauzan Itu memberi fatwa tentang Orang yang Sholat subuh, dia hadir di belakang Imam yang kunut subuh Dia ikut kunut subuh bersama Imam ya, Demikian pula Ada fatwa Syekh Robi dalam hal itu Sama Dan Ini hikmah ya Di dalam apa Di dalam hidup di tengah manusia Sebab kunut subuh itu ada dalil memang, mengandung kemungkinan. Kan di sholat subuh kan, di sholat e, witir, ya ada kaidah di kalangan ulama bahawa apa yang syah di sholat sunnah itu syah juga di sholat wajib. Ia ya, kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Nah, kerana mengandung kemungkinan ini, maka hal-hal yang seperti itu tidak usah terlalu dibahas. Mereka juga berdalilkan dengan hadit. Walaupun haditnya luma. Yang kita yang benarnya bahawa itu adalah apa? Adalah tidak benar. Ya. Bahkan itu adalah bidah. Tapi kalau dia sholat di belakang imam, itu hendaknya diperhatikan. Nah, demikian pula di khutbah jumaat. Ah. Khutbah itu di tengah masyarakat itu banyak ini ya. Di masyarakat umum, ada pendahuluannya wasiat dengan takwa. Nanti akhirnya khutbah kedua ada doanya, ada membaca. Innallahu ya'muru bil adil wal ihsan. Ya. Itu hal-hal yang seperti ini berjalan di tengah manusia. Tidak usah diselisihi. Nah. Dan itu ada fatwa dari Sheikh Ibn Al-Thaymin. Sheikh Abdurrahman as sidi Terkait dengan hal tersebut. Dan hingga hari ini mufti Saudi Arabia. Sheikh Salah al Kalau khutbah begitu sementu, bentuk khutbahnya. Karena memang itu yang berjalan di tengah manusia. Nah. Sheikhul Islam Ibn al ya, Itu memberikan... Fatwa, kalau seorang Menjadi imam di, di tengah kaum, yang kaum ini Berpandangan, wajib menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim Maka begitu dia menjadi imam, dia jaharkan Bismillahirrahmanirrahimnya. Di sini pelajaran Yang paling berharga dari beliau Kata beliau, kemaslahatan menjaga Kebersamaan Itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan Menjaga sebagian sunnah Menjaga sebagian Sunnah Maka dari fikih ya, di dalam beragama harus dipahami. Ya, jangan kayak sebagian orang, dianggap dirinya mau jadi salafi sejati. Ya, tapi sebenarnya ini salafi tidak jadi. Ya, karena masuk di dalam hal-hal yang tidak ia mempunyai ilmu di dalamnya. Para ulama menyelisihinya. Oh ini saya sejati kalau sholat itu basmalah tidak dijaharkan. Itu ucapan as-salaf. Ya. Dia tidak tahu bahawa ada kaidah-kaidah lain Di dalam ilmu Bukan satu sudut saja seorang itu Berbicara Ketika seorang berbicara tentang agama ya, Seorang alim itu Dia melihat dari seluruh sudut pendalilan Bukan cuma satu dua Bahkan mungkin sepuluh sudut Mungkin dua puluh sudut dia lihat Dari sudut pendalilan Itulah pentingnya ilmu ya, Dan pentingnya seorang itu Bertanya kepada orang-orang yang berilmu Nah dan banyak di perbuatan manusia sekarang ini Dari amalan-amalan dikelakukan Tadi saya singgungnya Sebagian orang yang jahil muradkab ini Andai kata amalan-amalannya itu Dia tanyakan kepada para ulama Khususnya ulama yang sering dia nukil fatwa-fatwanya Saya yakin mereka akan diingkari Dalam hal tersebut Mungkin akan ditahdir Kerana perbuatan-perbuatan mereka ini Tidak ada yang sejalan dengan Apa yang dilakukan oleh para ulama Di dalam kegiatan mereka Membuat perpecahan di tengah manusia Keributan di sana-sini. Membuat dakwah ini sangat sangar sekali. Senangnya ribut saja. Mana ada maksud pensyariatan seperti itu. Orang berdakwah. Menggambarkan agama ini. Jadi senangnya ribut. Ribut antara anak dengan orang tua. Ribut antara tetangga dengan lainnya. Jangankan antara tetangga. Anak-anaknya saja. Apa namanya bermain dua orang. Ya bisa ngomong anaknya. Eh kamu. Bapakmu sudah ditahdir sama bapakku. Ya, subhanallah. Ketanggahan ada yang meninggal jenazah harusnya dari hak muslim dikunjungi di ini tidak ada yang hadir subhanallah ya belum lagi dari apa namanya kecurangan kecurangan yang orang kafir pun mungkin tidak melakukan hal yang seperti itu dan sebagian orang dia diberi usaha diberi ini. setelah kena tahdir kawannya sudah tidak nah, dikembalikan lagi modal usahanya ya sudah itu hadir. Ada lagi satu diberi amanah. Sudah dikeluarin ratusan juta di situ. Dia yang bekerja di situ. Begitu kena tahdir, hilang saja. Dia tinggalkan pekerjaan. Akhirnya rugi orang. Dan ini yang seperti ini. Tidak terjadi pada orang kafir pun. ya Kadang kita melihat amanah di dalam hal tersebut. Ini mengaku belajar. Tapi subhanallah perbuatannya. Tidak menggambarkan apa? Tidak menggambarkan disiplin ilmu. Ini pendidikan yang tidak baik. Harus di... Kita uh, menjauh dari Hal-hal yang seperti ini Itu bukan jalan dari jalan ahli sunnah Itu jalan dari orang-orang yang menyimpang Dalam ilmu Orang-orang yang uh, dikenal dengan kesesatan Orang-orang yang ada hisbiya Pada pemikirannya Maka harusnya seorang yang Mengenal apa namanya uh, Jalan as-salaf itu Cinta dengan Hidayah untuk manusia Cinta manusia itu baik Dia gemar saudaranya Berada di atas kebaikan Kalau ada saudaranya yang keliru, dia nasihati Dia nasihati Iya Ada lumah-lumbut di tengah mereka saling memudahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ketika mengutus Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa Al-Ash'ari ke Yaman Yassira wa la tuassira Bashira wa la tunaffira Watatawa wa la takhtarifa Hendaknya kalian berdua memberi kabar gembira. Jangan kalian mempersulit, hendaknya kalian berdua mempermudah. Jangan kalian mempersulit, hendaknya kalian berdua memberi kabar gembira. Jangan kalian membuat orang lari, hendaknya kalian berdua itu rukun. Jangan kalian selalu apa? Selalu berselisih. Nah, dan itu tidak baik yang menggambarkan apa namanya selalu berselisih, saling bantah membantahan. Nah, banyak hal yang kadang e, beredar ditulis. Ya terkait tentang saya, saya mampu menjawabnya mudah untuk ini. Alhamdulillah, bukan tidak mampu, tapi saya anggap tidak ada kebaikan untuk menjawab seperti itu. Ya. Pertama kadang membawa pandangan orang terhadap dakwah salafi ini kerjanya si fulan ini salafi. Ya, kerjanya berantem terus dengan kawannya. Itu akan memberi hal yang tidak baik. Maka sebagian perkara itu lebih bagus seorang memaafkan saya didoakan saja orang-orang yang keliru dan menyimpang ini kembali kepada jalan yang lurus orang-orang yang gara-gara ingin menjatuhkan kawannya senanya bikin kedustan di sana-sini, itu biasa saja, dimaafkan. Seorang tidak perlu banyak memikirkan dirinya. Diri itu hina untuk dibela. Ya. Dia berusaha mengangkat dirinya pun, kalau Allah ingin menjatuhkannya, dia akan jatuh. Dimanapun dia berada. Tapi yang dia pikir bagaimana dia memperbaiki amalannya. Dia... Istiqamah di atas jalan yang lurus Mengikuti Al-Quran dan as sunnah Mengikuti dari wejangan Para ulama Sepanjang dia berada di atas hal tersebut Sudah cukup ya. Tidak perlu rekomendasi siapapun Seorang itu masuk sorga Kerana amalannya Bukan kerana rekomendasi Syekh Fulan dan Syekh Allah Tapi kerana Apa yang dia pegang Dari akidah yang benar Manhat yang lurus Dan dari Bukti amalan Yang dia kerjakan Harusnya itu yang dijaga Dipelihara kerana itu saya nasihatkan kepada seluruh ikhwah untuk semangat di dalam belajar. Mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah banyak sekali di dalam kegiatan ilmu yang penting kita pelajari. Ini pembahasan akhidah sudah tergambar ya. Banyak sekali hal-hal penting yang harus selalu kita ulang. Belum lagi kita masuk di pembahasan-pembahasan fikih, Ya banyak sekali dari kewajiban-kewajiban kita yang harus kita benahi. Cara berudu yang benar, cara sholat yang benar. Kemudian cara berpuasa yang benar. Kalau ada kewajiban pada hartanya, pada perniagaan, perlu dia kenal hukum-hukum seputar muamalah, hukum-hukum seputar mesolatkan jenazah, hukum-hukum seputar pernikahan. Ya, belum lagi kalau dia masuk hidup di tengah masyarakat, dia harus kenal kaedah-kaedah berinteraksi dengan manusia, kaedah-kaedah dalam hidup bernegara. Nah, ini semuanya ada ilmu-ilmunya. Penting dipelajari. Ya, jangan salafi kerjanya. Kalau tidak, bab tohara Nanti bab solat Masuk Ramadan, ya untung Kalau dia bahas pembahasan apa? Bab puasa Ya, paling banyaknya bab tahdir dan menyikapi Ahlul bida. Nah, ini dari hal yang keliru ya Kita tahu bahwa mentahdir ahlul bida Mengingatkan bahaya mereka Itu bagian dari manhat salaf Dengan kaida-kaida Tapi berlebihan dalam hal tersebut Ya, itu Tidak dilakukan oleh para ulama Nah, tidak baik makanan itu Garamnya berlebihan Diberi galam apa? Sekadarnya, secukupnya. Nah. ini buku-buku as-salaf pelajaran yang sangat besar ya. Di dalam hal-hal yang seperti ini. Harusnya kalau kita gemar, berbicara. Berkomitmen dengan uh, jalan as-salaf. Maka insyaAllah akan baik seluruh urusan. Kemudian yang kedua yang ingin saya nasihatkan juga. Kepada seluruh ikhwah. Ditarakan ini agar supaya program-program uh, membina diri dengan ilmu itu, itu disusul lebih bagus, lebih rapi. Nah, sebab ilmu itu ada caranya di dalam mempelajarinya. Seorang mengambil ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Dia mengambil dasar-dasar sebelum mengambil dasar-dasar menanam fondasi sebelum dia membangun bangunan di atasnya. Sebelum membangun bangunan di atasnya. Dan ini perlu guru yang mengajarinya. Kemudian ilmu itu dua macam. Ada yang merupakan wajib ain. Ada yang merupakan wajib kifayah. Dia dahulukan dari ilmu yang merupakan kewajiban ainnya. Ya, dia perlu tahu apa jawaban. Dia perlu tahu bagaimana kiat yang menguatkan dia ketika sakaratul maut. Dia perlu tahu ilmu bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Dia perlu ilmu bagaimana menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat. Ya, ini perlu dipelajari dari ilmunya. Ya itu di pembahasan buku-buku akidah, mempelajarinya. Nah, selain daripada itu dari kewajiban-kewajiban di dalam agamanya, dari fikihnya dia pelajari dengan baik dan dengan benar. Kemudian juga saya nasihatkan kepada semuanya untuk uh, menjaga persaudaraan ya, ta'at ah, filillah sebagaimana Sabda Nabi SAW, Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua, Wai hamba-hamba Allah sebagai orang yang bersaudara. Dan juga saya nasihatkan setiap orang itu, Berusaha menjadi berkah dan membawa manfaat, Dimanapun dia berada. Ya, kalau ada masalah, Maka dia menjadi berkah di situ. Menjadi penengah, bendamai. Bukan orang yang, Membuat masalah itu semakin besar. Bukan orang yang menjadi sumber terjadinya permasalahan. Ya, seorang menjadi pengikut dalam kebaikan itu lebih baik daripada dia kepala, tetapi membuat banyak masalah. Maka ini semuanya dipelihara, dijaga, dan seorang seperti Nabi Isa alaihissalam beliau berkata, wajah Allah mubarakan aynamakuntu. Allah menjadikan saya berberkah dimanapun saya berada. Maka bagus seorang itu dimanapun dia berada memijak dia menjadi berkah untuk manusia. Ia ya. kemudian dari hal yang ingin saya ingatkan juga bahawa Hidup ini kita perlu bekal amalan yang baik Hidup ini kita perlu Dari amalan-amalan yang kita harapkan Pahalanya kelak di kemudian hari Dan itu di setiap tempat Seorang bisa menjadi sumber kebaikan Ini dakwah Dakwah Kepada Al-Quran dan Sunnah itu dakwah Allah Dakwah para Nabi dan para Rasul Kita harusnya bangga di dalam membelanya Di dalam mempelajarinya Di dalam menyampaikannya Di dalam mendukungnya ya Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang menjadi uh, Pendahulu Menjadi orang yang terdepan Di dalam tersebarnya dakwah di jalan Allah Dengan segala yang dia miliki ya, Dengan kemampuan tenaga Harta, pemikiran Apa saja yang dia miliki Dia bisa berbuat baik Maka ini amalan jariah yang paling bagus Seorang menjadi sebab Tersebarnya dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, hati-hati dari segala sebab yang bisa memicu terjadinya perselisihan dan perpecahan. Hendaknya itu ditinggalkan. Iya, hendaknya itu ditinggalkan. Dan jangan memasukkan ke dalam diri-diri kita hal yang tidak ada manfaatnya untuk kita semua. Kita amalkan. Hadith Nabi SAW Eh risalamah yang fa'uk, washtain billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau. Meraih apa yang bermanfaat bagimu? Iya. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Tapi ini pertanyaan nasihat menuntut ilmu. Apa keburukan bagi orang yang sering meninggalkan majlis ilmu? Nasihat atas kebimbangan di masa fitnah yang melanda dalam dakwah salafiyah. Saya uh, selalu berkata bahawa orang yang sibuk ketika terjadi fitnah itu, itu berarti orang yang uh, kurang pemahamannya bagaimana cara dia beribadah dengan benar, dan bagaimana cara menuntut ilmu dengan benar, dan bagaimana mempelajari manhaj salafi dengan benar. Sebab kalau dia mengerti beribadah dengan benar, belajar dengan benar, dan bermanhat salafi dengan benar, Maka insyaAllah ta'ala di masa fitnah pun banyak lahan ibadah untuknya. Banyak dari pintu-pintu ketaatan yang bisa dia buka. iya Yang bisa dia buka. Yang penting dia punya kaedah-kaedah. Di dalam hal tersebut. Karena itu di tempat yang. Dan ini dari pengalaman di berbagai daerah yang saya lihat. Di tempat yang ikhwanya di situ semangat belajarnya terhadap buku-buku akidah salak besar dan kesibukannya terhadap ilmu besar, itu biasanya tidak tersentuh oleh apa? fitnah-fitnah tersebut ya orang-orang bagi ini, bagi itu mereka enggak ada semangat untuk membaca sebab mereka sudah merasakan nikmatnya ilmu iya. maka baca hal-hal yang seperti itu itu tidak ada semangat memang bagi orang yang sudah merasakan nikmatnya apa? nikmatnya ilmu iya. hanya gosip Nukilan-nukilan tidak ada sumbernya dari mana Itu tidak ada manfaatnya Untuk seorang membacanya Nah Itu saya nasihatkan ya Untuk seorang itu uh, Berada di atas jalan belajar Yang benar Kemudian dia tekun mempelajari buku-buku akidah Dan insyaAllah ta'ala Itu akan uh, Memberikan manfaat yang sangat besar Untuk dirinya dan menjaganya Dari fitnah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa jumlahnya? Jumlah pastinya sifat wajib Allah. Ini juga dari hal yang harus diperbaiki ya. Ini pertanyaan muncul kerana di Indonesia, di pelajaran-pelajaran, di sekolah-sekolah itu yang diajarkan. Sifat wajib, sifat mustahil dan seterusnya. Dan itu pembagian-pembagian tidak ada di apa? Di dalam urayan as -salah. Itu biasanya didominasi dengan pembahasan akal. Di kalangan orang-orang. Ash'ariya. Iya. Jelas ya. Sifat itu mudah. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dalam Al-Quran kita tetapkan. Apa yang ditetapkan oleh Rasulnya. Di dalam hadithnya kita tetapkan. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dengan meyakini bahwa itu tidak serupa dengan apa? Dengan makhluk. Selesai. Enak sekali beragama. Berakidah itu. Nah. Ada orang yang mengatakan kalau salaf itu tidak mengkaji Al-Quran, hanya belajar dari karangan-karangan ulama saya Ini disebut nama kelompoknya yang mengatakannya. Tanyakan aja ke mereka. Ya, mereka itu belajar dari siapa? Tanya guru-gurunya dari siapa? Kalau disebut nama tokohnya, dia punya sanad. Itu sanadnya apa dia punya? Hanya sanad dalam guru itu biasa ya di Mekah sana. Dia lihat murid sering hadir. Dia punya periwayatan. Sudah, saya tulis. Saya ingin kamu meriwayatkan sebuah riwayatku. Tapi belum tentu dia pelajari buku-buku itu kepada guru itu. Belum tentu. Iya. Jelas ya. Kalau hanya punya sanat saja. Iya. Alhamdulillah juga kita punya sanat. Mau buku apa saja, kita punya sanat. Ini saya buku yang kita pelajari. Saya punya sanat bersambung kepada penulisnya. Al-Quran juga kita baca. Kita punya sanat. Ya, mereka punya Al-Quran dari riwayat mana? Itu saya tidak tahu dia ada riwayat dalam Al-Quran. Dan itu diakui oleh mereka sendiri. Karena itu sebagian anggotanya pergi ke Mekah lagi belajar untuk mengambil apa? Ya sanad Al-Quran. Ya, dan ulama kita lengkap sanad Al-Qurannya. Mau ada jalur, dari jalur mana pun ada. Riwayat Al-Quran. Jelas ya? Saya termasuk orang yang sedikit dalam mempelajari Al-Quran. Tapi saya punya sanad. Untuk bacaan yang kita baca di Indonesia. Dari jalan. Hafs dari asim Dari dua jalur. Saya khatamkan kepada guru dua kali. Dari hafalan. Diberi sangat periwayatan. Dan itu semuanya. Berjalan di tengah ahli sunnah. Ya, dan saya ini termasuk orang yang paling sedikit. Dalam hal tersebut. Yang lainnya banyak. Orang-orang yang ahli dalam hal itu. Ada yang menghatamkan. Sampai puluhan kali. Dia punya. Uh, kiratul asyar. Dari. Jalur syatibiyah dan tayyibatun nasyur. Kalau dia belajar dari satu jalur, itu berarti dua kali khatam. Kalau dia lengkapi. Jadi 10 kali 2, sudah 20. 20 kali 2, 40 kali khatam paling sedikit. Untuk apa? Untuk seluruh periwayatan. Nah, seperti itu ahli sunnah. Dan itu ada di dalam buku-buku mereka. Sekarang, orang punya sanat itu bukan keistimewaan. Iya, orang punya sanat. Yang penting itu sekarang ilmu yang dia pelajari nyambung dari dari siapa dia berguru dari siapa. Iya. sekarang mereka tafsirkan Al Quran dari siapa dia mengambilnya. Dia bahas akida diguru siapa dia belajar. Dia bahas fikih diguru siapa dia belajar. Dia memahami siapa memahamkan seperti itu. Siapa yang memahami bahawa kalau apa namanya dalam sebuah negara itu boleh membuat jemaah sendiri ada imamnya di bayat. Orang yang bukan jemaahnya. Itu kafir keluar dari Islam. Dia najis. Siapa yang memahami seperti itu? Nah itu cari aja salaf kalian itu siapa. Kalau memang punya sanad Di situ. Ada pun ahli sunnah bersambung sanadnya Ini buku-buku akidah salah Dari dulu hingga hari ini. Itu terus yang dibahas. Bersambung. Tidak pernah terputus. Maka semoga Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang tidak diberi taufik di atas jalan yang lurus, tidak mengenal ilmu syar'i. I. ya mungkin sebagian manusia ada yang niatnya baik tapi dia tidak menumpu, tidak mendapati apa? jalannya di atas hal tersebut kita doakan semoga mereka mendapat hidayah Wallahu taalaala. baik, sudah habis waktu ya kita ada agenda lain katanya harus jalan sekarang dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di dalam kajian dan daurah ini Permanfaat untuk seluruh hadirin dan hadirat Dan mudah-mudahan menjadi uh, salah satu uh, Apa namanya, bekal kita untuk di masa mendatang Semakin baik lagi dalam menuntut ilmu Di dalam mempelajari ilmu Dan semakin bersemangat lagi di dalam Menyebarkan dakwah di jalan Allah Subhanahu SWT Dan semoga Allah selalu mencahaya hati-hati kita dengan ilmu dan iman Memberikan taufik untuk kita semua dengan amalan salih Memuatkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah Sallallahu SAW di kehidupan dunia, di alam kubur. Dan tak kita semua berdiri di depannya, kelak di kemudian hari. Inna huwaliyu daliku walqadiru alaihi Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu ala ilahi ila anta. Asyadu ala ilahi ila anta. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.